Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 12. День презентації не схожий на жодний інший. У повітрі витає аромат можливостей і, можливо, сморід сірки. Так пахнуть обурені дракони. Ніколи не дивіться в вічі червоному. Ніколи не відступайте перед зеленим. А якщо ви проявите слабину перед коричневим, ну, просто не варто цього робити. Полковник Каорі – польовий посібник з драконів. До того часу, коли ранок змінився в день, нас залишилося вже 169. І навіть з урахуванням мого штрафу за мотузку ми посіли 11 місце з 36 загонів. 11 місце для участі в параді, від жаху перед яким стає лячно право пройти перед драконами, які бажають пов'язати себе з вершниками цього року. У мене підкошувалися ноги думці, що я йтиму так близько до драконів, які зібралися відсіяти слабких перед молодьбою. І я раптом пошкодувала, що ми посіли на останнє місце. Найшвидшим у минулому пробуванні виявився, звичайно, Ліам Марі, що принесло йому нашивку підкорювача смуги перешкод. Я була впевнена, що цей хлопець не знав, що таке друге місце в принципі. Але щодо мене, то я була не першою з кінця, цього цілком вистачало для гордості. Каньйон, що утворює літне поле, вражає в променях післяполудневого сонця. Десятки миль полів вже в осінніх квітах. Лігірські списи, що піднімаються в трьох боків від нас. Ми чекали найвищій частині біля входу долину. Вдалині я розрізняла тоненьку лінію водоспаду, який зараз був лише струмком води. Але в сезон танення снігів його міць буде вражаючим. Листя дерев палахкотіло золотом, ніби хтось приніс пензлик із фарби лише одного кольору і неаккуратно розмазав його краєвидом. А ще, ще я бачила драконів. Величезні та загрозливі, ростом у середньому по 25 футів вони вишукувалися за кілька футів від доріжки досить близько, щоб винести нам вирок, коли ми проходитемо повз. Другий загин, ви наступний, сказав Гарік і запросив нас по помохом руки, блиснувши міткою відступника на його оголеному передпліччі. Дайн та інші командири загонів залишилися позаду. Я не була впевнена, чи в захваті він через те, що я таки піднялася на смугу, чи розчарований тим, що я порушила правила. Але я сама ще ніколи не відчувала такого захоплення. Шикуйтесь, наказав Гарик, виключно діловим тоном, що мене не дивувало, враховуючи, що його стиль керівництва – місія над усі любязності на останньому місці. Ось чому він такий близький до Ксадена. Однак, на відміну від Ксадена, праворуч він носить акуратну лінію нашивок. Перша секція – полум'я, яка... Проголошує його лідером і ще більше п'яти, що підтверджують його міня, поводитися з різної зброї. Ми підкорилися і цього разу ми з Ріанон виявилися останніми. Вдалині пролунав звук, схожий на свист різкого пориву вітря, який припинився так само швидко, як і почався. І я зрозуміла, що в одному з загонів, які вже вирушили в дорогу, незабаром виявлять нестачу. Гарік останнє глянув на нас очима кольору горіха. Сподіваюся, Аето зробив свою справу, тож ви знаєте, що треба йти прямо вздовж поля. Я б рекомендував триматися на відстані не менше семи футів один від одного. На випадок, якщо одного з нас спалять, пробурмотів Рідок десь попереду. Правильно, Рідок. Ні, можете товпитися поруч один з одним, якщо хочете. Але просто знайте, якщо один з вас не сподобається дракону, той швидше за все спалить усіх, щоб позбутися цього самого одного, підтвердив Гарік заглядаючи всім нам у вічі по черзі. І пам'ятайте, ви тут не для того, щоб підходити до них. А якщо ви це зробите, то ризикуєте не повернутися до своєї спальні сьогодні ввечері. «Чи можу я поставити запитання?» – запитала Лука з першого ряду. Гаррік кивнув, але його підборіддя сіпнулося, показуючи, що командир секції роздратований. Я не могла його в тому звинувачити. Лука і мене дратувала просто до смерті. Саме її постійна потреба всіх підганяти – Змушували більшість із нас триматися від неї подалі. Третій загін секції хвоста четвертого крила вже пройшов полем, І я поговорила з деякими кадетами. Це не питання. Гарік підняв брови. Ага, вона і справді його вибісила. Правильно, але воїни сказали, що там є піря Лука підвищила голос. Пір'я-хвіст, прошепів Тайта, прямо переді мною. Хто, чорт забирай, хоче зв'язати себе з пір'яним хвостом? Я закотила очі, а Ріанон похитала головою. «Професор Каорі жодного разу не казав нам, що там буде пір'яхвіст, сказав Сойер. «Я знаю, бо запам'ятав усіх драконів, яких він показував нам. Усі сто». «Ні, думаю, тепер їх сто один», – відповів Гарік, дивлячись на нас так, ніби ми діти, яких він хотів би позбутися, а потім озирнувся через плече на вхід в долину. «Розслабтеся. Пір'єхвости не пов'язують себе вузами». Я навіть не можу згадати, коли востаннє бачив одного з них поза долиною. Скоріше за все, йому просто цікаво. Отже, після старту не ходіть зі стежки, доходьте до її кінця, чекайте на весь загін, повертайтесь назад. Простіше нікуди, дітки, так що якщо ви не можете дотримуватись цих простих інструкцій, то ви заслуговуєте на те, щоб трапиться, якщо їх порушити. Він обернувся і попрямував до стежки, що починалася перед стіною каньйону, де розташовувалися дракони. Ми пішли за ним відокремлюючись від натовпу першокурсників. Вітер покусував мої голі плечі там, де раніше були рукава, тепер пущені на прив'язку. Але ми хоч зупинили кровотечу. «Вони в вашому повному розпорядженні», – сказав Гаррі, вершниці старшій за званням у квадранті. Я бачила їх кілька разів під час інструктажу, коли вона щось шепотіла ксадину на вухо. Головною особливістю її льотної форми завжди були шпильки на плечах, але цього разу вони були золоті, виглядали підкреслено гостро. Начебто вона вирішила додати своєму вигляду трохи крутості сьогодні. Вершниця кивнула, відсунула Гаріка. У колону по одному. Ми швидко вишикувалися. Ріанон стала позаду мене, а попереду виявився Тайтан. Отже, всю дорогу мені світило прислухатися до його дуже цінних коментарів. Просто чудово! Кажіть, сказав старший командир крила складаючи руки на грудях. «Чудовий день для презентації!» – одразу жартував Рідок. «Не зі мною!» – вершниця суворо подивилася на Рідока, потім звернулася до всіх нас. «Говоріть зі своїми товаришами по загону, поки йдете стежкою. Це допоможе драконам зрозуміти, що ви з себе уявляєте і як відноситися до інших. Повинна сказати, що існує кореляція між кількістю пов'язаних кадетів та рівнем балаканини в загоні». А тепер особливо я захотіла помінятися місцями. Не соромтеся дивитися на драконів, особливо, якщо вони демонструють свої хвости, але утримуйтеся від зорового контакту, якщо вам дороге ваше життя. Якщо натрапити на слід від спаленого кадета, переконайтеся, що нічого не горить, перш ніж йти далі. Вона зробила паузу, щоб переконатися, що ми усвідомили останню пораду, а потім додала Побачимось після прогулянки». Змахнувши рукою, старший командир крила відійшов бік, відкриваючи нашому погляду грунтову доріжку, що веде через центр долини. А попереду, зовсім нерухомо, неначе вони були неживими істотами, а кам'яними горгулями сиділи 101 дракон з тих, що вирішили зв'язати себе вузами. Перший пішов і кожен наступний відставав від нього на 7 футів, щоб дотримуватися правильної дистанції. Ідучи стежку, я дуже уважно стежила за кожним кроком. Земля під подошвами була тверда, майже кам'яна, а ще тут явно відчувався запах сірки. Спочатку ми пройшли повз... Три червоні дракони. Кожен з їх пазурів був пів мого зросту. «Я щось не надто добре бачу їхні хвости», – закричав Тайтан попереду мене. «Як дізнатися тоді, якої вони породи?» «Поки ми йшли мимо, я свідомо не піднімала погляд вище за інші величезні м'язисті плечі. А ми не повинні знати, якої вони породи», – відповіла я. «У точку», – відповів Тайтан через плече. «Мені треба вирішити, до кого з них підходити під час молодьби». «Я впевнена, що ця невелика прогулянка призначена для того, щоб вони могли вирішити», – відповіла я. «І сподіваюся, хтось із них вирішить, що ти не підходиш для молодьби», – промовила Ріанон так тихо, що її голос лед долинув до мене. Тож, коли ми підійшли до двох коричневих драконів, я сміялася. Обидва були трохи меншими, ніж Айсмір Матери, але не набагато. «Вони більше, ніж я думала», – сказала Ріанон, піднявши голос. «Не те, щоб я не встигла розглядіти тоді, після парапету, але…» Я звернулася через плечі і побачила її очі, що розширилися і погляд, що метався між стежкою та драконами. Вона явно нервувала. «То ти вже знаєш, чи буде в тебе племінниця чи племінник?» – запитала я, продовжуючи йти вперед, тепер повз кілька помаранчевих. «Що?» – перепитала вона. «Я чула, що деякі целителі можуть зробити досить точні припущення, коли жінка перебуває на пізніх термінах вагітності». А, ні, відповіла вона, гадки не маю. Хоча сподіваюся, що буде дівчинка. Думаю, я дізнаюся, коли закінчимо рік і зможемо написати сім'ям. Це довбане правило, сказала я, через плече відразу опустила поля, коли випадково зустрілася очима з одним із помаранчевих. Дихай нормально, проковни страх. Страх і слабкість уб'ють мене. А оскільки я вже спливаю кров'ю, шанси тут не на мою користь. Ти не думаєш, що так посилюють вірність крилу? запитала Рянун. «Думаю, що я залишуся вірною своїй сестрі. Незалежно від того, отримую я від неї листа чи ні». «Заперечила я. Є пута, які не можна розірвати». «Я б теж був вірний твоїй сестрі». Не знижуючи швидкості, Тайтон обернувся, посміхнувся. «Вона чудовий вершник, а ще в неї задниця. Я бачив її у черзі перед парапетом. І прокляття, Вайлет, вона гаряча штучка». Ми пройшли повз ще одну групу червоних, потім одну коричневу і пару зелених. Відвернися, я зробила обертальний рух пальцем. Міра, з'їла б тебе на сніданок, Тайтане, не скривившись. Мені просто цікаво, як одна з вас отримала від батьків усі добрі риси, а інша виглядає так, ніби їй досталися недоїдки. Його поляд ковзнув на моє тіло, в якому тут же народилося тремтіння огиди. Ти мудак. Я показала йому середній палець. Просто кажу, можливо, я сам напишу їй листа, коли ми отримаємо цю можливість. Він нарешті відвернувся. Хоч і племінник теж непогано, – сказала Ріанон, ніби наша розмова не перервалася. Хлопчики, це не надто складно, мабуть. Мій брат був просто чудовим, але досвід до розлішання в оточенні хлопчиків у мене не надто великий. Тільки він і Дайн, ось. Ми пройшли повз кілька драконів, і моє дихання почало поступово вирівнюватися. Запах сірки зник, а може, я просто звикла до цього. Дракони були досить близько, щоб підпалити нас, про це свідчили півдюжини, Обвулених плям на землі, але я не чула їхнього дихання і не відчувала його. Хоча Дайн, ймовірно, був трохи законослухняним, ніж більшість дітей. Він страшенно любив лад і не приймав нічого, що не вписувалося в його плани. І, напевно, ще видасть мені на горіхи за те, що я не за правилами піднялася по смузі. Ну, як це зробила Ембер. На цей момент ми вже пройшли половину шляху. Чель лякало те, як дракони дивилися на нас. Безумовно, але як мінімум вони так само, як і ми хотіли тут бути. Тому я сподівалася, що вони розумно використоватимуть свою вогняну міць. «Чому ти не розповіла мені про план з мотузкою або про кинджал? спитала Ріаннон з відразую в голосі. «Ти можеш мені довіряти, ти ж знаєш». «Я його тільки вчора вигадала», – відповіла я, оглядаючись через плече, щоб бачити її. «І якби це не спрацювало, я не хотіла б, щоб ти була співучасницею». У тебе тут дуже реальні шанси на хороше майбутнє. Я не хотіла б затягнути тебе в прірву, якби провалила випробування. Мені не потрібен такий захист. Я знаю, але для мене в цьому сенс дружби Рі. Я знизила плечима. Зараз ми йшли три коричневий і м'який хрускіт підошв по темному гравію доріжки. Залишався єдиним, що порушувало тишу протягом декількох хвилин. У тебе є ще якісь секрети? Зрештою запитала Ріанун. Почуття про відразу відгукнулося спазмом десь у районі шлунка, коли я подумала про ксадина та його зустріч з іншими поміченими. Я думаю, неможливо знати про когось абсолютно все. Я почувала себе погано, але принаймні не збрехала. Вона пирхнула від сміху. Спритне уникнення відповіді на запитання. Гаразд, як щодо такого. Побітяй мені, якщо тобі знадобиться допомога, ти дозволиш мені допомогти тобі. Посмішка розтуляся на моєму обличчі, незважаючи на лякаючих зелених повз, яких ми якраз проходили. "Як щодо такого?" кинула я через плече. "Обіцяю, що якщо мені знадобиться допомога, яку ти здатна надати, я попрошу про неї. Але тільки" я підняла вказівний палець, "якщо ти пообіцяєш те саме". "Домовились", вона широко посміхнулася. "Ви що, там між собою зв'язуєтеся?" реготнув попереду Тайтан. "Ми майже наприкінці екскурсії, якщо ви не помітили". Він зупинився посеред стежки, його погляд метнувся праворуч. І я все ще не зможу зрозуміти, кого з них вибрати. З такою зрозумілістю, як у тебе, певний будь-який дракон вважав би за щастя розділити твій розум до кінця життя, і мені було щиро шкода будь-якого дракона, який вирішив обрати Тайтана, якщо взагалі вирішить. Інші члені загону загальмували трохи попереду, наприкінці стежки. Вони стояли обличчям до нас, але, здається, вся їхня увага була зосереджена на комусь праворуч. Ми пройшли повз останній коричневих драконів, і я різко втягнула повітря. Що за чорт? Пробурмотів Тайтан, дивлячись на. Продовжу йти, наказала я, але мій поля теж приріс до нього. Наприкінці ширени стояв маленький золотий дракон. Сонячне світло зискрилося на його лусках і рогах, коли він потягнувся і випростався на весь зріст, обуваючи хвостом своє тіло, хвостом і спір'ям. У мене відвисла щелепа, коли я побачила його гострі зуби та швидкі, стрімкі рухи голови, коли він вивчав нас. На повний зріст, він ймовірно, був всього на кілька футів вище за мене, немов ідеальна мініатюра коричневого поряд з ним. Я врізалася прямо в спину тайтана і здригнулася. Ми нарешті дійшли до кінця стежки, де на нас чекали інші члени загону. Відліпися від мене, соренґайл, прошепів тайтан, іштовнувши мене. Кому взагалі може стати на думку пов'язувати себе з цим? Ось, у мене здавило груди. Вони чують тебе, нагадала я. Він, його мати, жовтого кольору. Лука вказала прямо на дракона, скрививши губи від явної огиди. Тобто він не лише надто дрібний, щоб вести вершника в битві, а ще й слабак. Навіть нормальний колір у ньому не виявився. Може ви помиляєтеся? Тихо промовив Сойер. Може це дитина помаранчевого? Він уже зовсім дорослий. – заперечила Реанон. – Дракони ні за що не допустили б, щоб їхня дитина була пов'язана. Жодна жива людина ніколи не бачила маленького дракона. Та він сам виглядає помилкою. Тайтан ще раз глянув на золото і посміхнувся. – Тобі точно варто зв'язатися з ним, Соренгайл. – Ви обидві жахливо слабкі. Пара благословенна небесами. Він виглядає досить сильним, щоб спалити тебе. Насмерть. – заперечила я палаючими щуками. Він назвав мене слабкою і не лише перед нашим загоном, а й перед ними. Перед драконами. Сойер протиснувся між нами і схопив Тайтона за комір. Ніколи не говори так про свого товариша по загону, особливо у присутності драконів, не пов'язаних із вершниками. Відпустіть його. Він просто озвучив те, про що ми і так всі думаємо. пробурмотіла Лука. Я повільно повернулася б і подивилася на неї, прочинивши рот від подиву. Чи варто нам опинитися поза досяжністю вищих чинів і ось як усе обернулося. Гарне діло. Виступати один проти одного. Що? Лука знизала плечима і показала на мою голову. Твоє волосся наполовину срібне, і ти дрібна. Вона закінчила думку з фальшивою усмішкою. Золоті лусочки та дрібний. Ви ідеально підходите один одному. Тріна поклала руку на плече Сойра. Не роби помилки перед ними. Ми не знаємо, що вони зроблять, прошепотіла вона, тим більше, що ми зібралися в купу. Я трохи відступила назад, коли Соєр відпустив колір Тайтана. Хтось повинен убити його до того, як він обере одного з нас. Прошпів Тайтан, і вперше в житті мені реально захотілося штовхати когось, поки він не впаде, і продовжувати його штовхати, поки не вирубиться. Він просто вб'є свого вершника, а в нас не буде вибору, якщо він захоче зв'язати нас. Ти тільки зараз це зрозумів, так? Рідок похитав головою. Ми повинні вже йти назад, сказав Пріор, швидко переводячи погляд з одного з нас на іншого. Звичайно, якщо ви вважаєте, що ми маємо, ми не повинні, звичайно, але. «Хоч раз в житті», – сказав Тайтон, проштовхуючи по Пріора, щоб почати спускатися стежкою. «Сам чорт виріши, Пріор, що робити, а що ні?» І ми рушили назад, зберігаючи належну відстань між ідучими. Тепер попереду мене була Ріанон, а позаду Рідок. Лука замикала ходу. «Вони досить неймовірні, правда?» – сказав Рідок, і неприховано захоплення в його голосі змусило мене посміхнутися. «Так», – погодилась я. Чесно кажучи, вони не надто вражають на тлі того синього, якого ми бачили після парапету. Лука сказала так голосно, що Ріанон обернулася і недовірливо подивилася на неї. Тобто ти вважаєш, що ситуація довкола надто розслаблена і вирішила посилити вправу, образивши їх? – запитала вона. Здається, мені потрібно було терміново розрадити обстановку. Ну, до речі, могло б бути і гірше, якби нас впустили повз стрій вівер, правда? Давай, Вайлет, розкажи нам одну зі своїх казочок на ніч, саркастично простягнула Лука. Дай вгадаю, віверни – це такий елітний загін їстів на грифонах, створений через щось, що ми зробили в битві, яку тільки ти можеш задати своїм мозгом переписувача. Ти що не знаєш, що таке вірна? здивовано запитала Рі, навіть загальмувавшись на мить. Хіба твої батьки не розповідали тобі казки на ніч? Лука, просвіти мене, пробурмотіла та у відповідь. Я показово закотила очі, не зменшуючи кроку. «Це фольклор, пояснила я через плече. Вони схожі на драконів, тільки більші, з двома ногами, замість чотирьох і гривою з гострою, як бритва пір'ям. А ще їм подобаються люди, на смак. На відміну від драконів, які вважають, що нас хоч трохи кумедними». Мама любила розповідати нам із сестрою, що якщо ми будемо балакати замість того, щоб спати, то, вірне, нас зірвуть прямо з ганку, а їхні моторошні вершники вайнітери, візьмуть нас у полон, якщо ми стягнемо ласощі, які нам не дозволяють їсти, розповідала Рі, посміхаючись, і я помітила, що її хода стала легшою і рівнішою. І моя також, я звертала увагу на кожного дракона назад, але серце вже не зривалося в галоп. Тату читав мені ці казки щовечора, сказала Ярі, і одного разу я всерйоз запитала його, чи не збирається мати перетворитися на вейнителя, бо вона вміє керувати силою. Аріанон хихикнула, особливо кумедно це виглядало у світі того, що ми якраз шли повз групи схилених червоних. А він не казав тобі, що люди ніби перетворюються на вейнителів, тільки якщо вони використовують силу прямо з джерела. Говорив, але це було вже після того, як у мами видалася дуже довга і важка ніч. Ми тоді були розквадрантовані біля східного кордону і на ранок очі стали криваво-червоними. Тож я злякалася і почала кричати. Я не могла не посміхнутися при цьому спогаді. Вона забрала мою книжку-казок на місяць, тому що на репетування всі хоронці форпосту прибігли, а я продовжила кричати і ховатися зі своїм братом, який не міг перестати сміятися. І загалом це був хаос. Я ретельно контролювала поля, дивлячись рівно перед собою, тому що великий помарачної шумно понюхав повітря якраз, коли йшла повз нього. Плечі ріанон затремтіли від сміху. Хотіла б я, щоб у нас була така книжка. Я серйозно думала, що мама просто змінила сюжет, щоб лякати нас щоразу, коли ми не слухалися. Це схоже на якусь сільську нісенітницю, пирхнула Лука. Венітері, віверні, будь-яка людина з малої. Дещіцею початково всі ти знає, що наші чари блокують усю магію, яка не виходить безпосередньо від драконів. Це ж Каскил Лука кинула річ через плече, і тут я помітила, що ми вже майже дійшли. Залишилося зовсім небагато. Пріор, ти не можеш прискоритися? Ну, якщо, звичайно, хочеш. Хоч кудись дійти сьогодні. Може, нам навпаки варто пригальмувати, та не поспішати, запропонував Пріор. Він то прискорювався, то заумирав на місці, крокуючи попереду Ріанон і раз у раз витираючи... Спітнілій долоні обстегна. Або, гадаю, ми можемо йти швидше, якщо хочете вибратися звідси. Тут, із драконячого струю, виступив червоний, вказавши кіхтем прямо на нас, і мішлунок натурально звалився кудись під ноги, під тяжкістю жаху, що наповнив його догори. Ні-ні ні. ні, ні" прошепотіла я, застигаючи на місці, але було вже надто пізно. Червоний відкрив пащу, голюючи гострі, блискучі ікла. Вогонь вирвався назовні, обігнувши його язик, пролетів повітря і потрапив на стежку, якраз перед Ріанон. Вона в шоці закричала. Повітря перед моїм обличчям спалахнуло жаром, а потім усе скінчилося. Запах сірки, горілої трави і горілого. Чогось горілого заповнили мої легені, і я побачив на стежці перед Ріанон обголену ділянку землі, якої раніше там не було. «Ти в порядку, Рі?» – покликала я її. Вона кивнула, але рух був хвапливий і уривчастий. «Пріор, він!» Пріор загинув. Мій рот наповнився слиною, ніби мене зараз вирва. Я відразу почала вдихати через ніс і видихати через рот, поки це путюча не минуло. «Продовжуйте йти!» – закричав Сойер. «Усе гаразд, Рі. Давай, ти повинна!» «Що вона мала зробити? Переступити через його труп? Там загалом є труп?» «Вогонь погас!» – здавлено, сказала Рянон через плече. Я кивнула, бо нічого не могла сказати, щоб заспокоїти її. проклять, які ми все-таки нікчемні!» Вона пішла вперед, і я пішла за нею, акуратно обійшовши купу попелу, яка раніше була пріором. «О боги! Та й запах!» – поскаржилася Лука. «Ти б не могла виявити хоч трохи поваги?» – огризнулася я, повернувши, щоб кинути на неї суворий погляд, але щось в особі рідока змусило мене завмерти. Його очі були розміром з блюдця, а вуста відкриті. «Вайлет!» Це було сказано так тихо, що я навіть не зрозуміла, почула своє ім'я або прочитала по губам. «Ваа Va... Тепла пара обдала мою шию. Серце заколотилося все швидше і швидше, коли я зробила, можливо, останній в житті подих і повернулася до дракона. Золоті очі не одного, а двох зелених зустрілися з моїми та заповнили все поле зору. О, чорт! Щоб підійти до зеленого дракона, потрібно опустити очі в благані і чекати дозволу. Так у книгах пишуть, правда? Я опустила погляд, коли один з них ще раз дунув на мене. Стало жарко і дуже мокро, але я ще не померла, так що це плюс. Той, що праворуч, наче хихикнув. Сміх заклокотів у нього глибоко в горлі. Стоп, це не той звук схвалення, який мені потрібний. Прокляття, шкода, що я не розпитала Міри про подробиці. Міра, вона буде вражена, коли прочитає імена в сувоях. Я підвела голову і схопила ротом повітря. Тепер вони були ще ближчі. Той, що зліва штовхнув мої руки своїм величезним носом, але я, аби як стояла на місці, хитнувшись на п'ятах, щоб не впасти. Зелені найрозумніші. Я порізалася, долаючи смугу перешкод. Я підняла руку, наче вони могли побачити рани крізь тонку тканину, що перетягує долоні. Той, що праворуч, приставив свій ніс прямо до моїх грудей і знову запихкав. Що за чорт? Він видихнув знову клекотячи горлом, а інший продовжував тисятися носом у мої ребра, змушуючи підняти руки, на випадок, якщо їм захочеться, ну, відкусити шматок. «Вайлет!» – голосно прошепотіла Рянун. «Я в порядку!» – відповіла я, а потім здригнулася, сподіваючись, що тільки що не підписала собі вирок, кричачи драконам прямо в ухо. Ще один смішок, потім пирхання, наче вони розмовляли один з одним, дмухаючи мене. Той, що під моєю рукою, перемістив низь дрімені на спину і знову принюхався. Тут усвідомлення спіткало мене, і я почала задихатися від здавленого сюрреалістичного сміху. «Ви чуєте Тейна чи не так?» – тихо спитала я. Вони обидва відступили назад досить далеко, що я могла подивитися їм золоті очі. Їхні щелепи залишалися зімкнутими, заохочуючи мені сміливість для продовження розмови. Я сестра Міри, Вайлет. Повільно опустивши руки, я провела долонями по своєму вкритому брудом жилету і ретельно зажитим в ньому пластинами. Вона зібрала лузку Тейна після того, як він скинув її минулого року і, зменшивши її, вшила в жилет, щоб оберегти мене від небезпеки. Той, що праворуч моргнув, той, що ліворуч знову тиснув мене носом, голосно пирхаючи. Лусочки рятували мене кілька разів, прошепотіла я, але ніхто більше не знає, що вони там, тільки Міра та Тейн. Тепер обидва дракони моргнули, я опустила погляд, схиливши голову, бо це здавалося мені правильно. Професор Каурі навчив нас усім способам підходу до дракона і рівно нулю способів його позбутися. Проте крок за кроком вони нарешті відступили, помітивши край мока, що вони повернулися до строю, я підвела голову. І зробивши кілька глибоких вдихів, спробувала напружити м'язи, щоб не тремтіти. Вайлет! рянун стояла всього за кілька футів від мене і в її очах застиг шах. Вона мала бути зовсім поруч з їхніми головами. "Я в порядку", я змусила себе посміхнутися та кивнути. "Під жилетом у мене зброя з драконячої луски", прошепотіла я. Вони відчули дракона моєї сестри. "Якщо вона хотіла довіри, то ось вона. Будь ласка, нікому не кажи". "Не скажу", прошепотіла Рянону у відповідь. "Ти в порядку? Якщо не вважати того, що мені щойно додалося сивого волосся і поменшило кілька років життя", я засміялась. Звук вийшов тремтячий, на межі з істерикою. Давайте йти звідси, рянон проковтнула, і її погляд знову метнувся по ряду драконів. Чудова ідея. Вона повернулася і пішла вперед, і лише тоді, коли вона віддалилася від поцілих 15 фунтів, я попрямувала слідом. Здається, щойно прилякався, повідомив рідок і мій сміх став ще гучнішим. Чесно кажучи, я не думала, що вони збираються тебе з'їсти, зауважила Лука. Я теж, зізналася я. Я б не стала їх звинувачувати, продовжила вона. Ти нестерпна, відрізав рідок. Я зосередилась на стеж і продовжувала йти. Чому? Вона, очевидно, наша наслабша ланка після Пріора. І я не звинувачую їх за те, що вони його знищили, заперечила вона. Він ніколи не міг нормально ухвалювати рішення, ніколи не захоче, щоб така людина була вершником дракона. Спалах жару, опік мені спину, я зупинилася. Тільки не рідок, тільки не. Схоже, дракони теж вважають її нестерпною, пробурмотів рідок. Так в нашому загоні залишилося шість першокурсників.